Salutacions a tothom, benvingudes i benvinguts a l'Eco de la Vall. Diumenge 6 d'octubre de 2019 comença una nova edició del magazín sonor ecologista de la Vall d'Ostoles des de la sintonia de Ràdio Les Planes. El soroll de la l'Avestral, tallant, tallant la fusta. És la cau d'Orella amb el que comencem sempre el programa. El so de la Vall d'Ustoles, que ens il·lustra l'inici d'aquest magazine. <fixi> És temps de preparar la llenya per l'hivern que s'apropa. Som el primer diumenge d'octubre, 6 d'octubre del 2019 en directe a la sintonia de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la freqüència modulada a les Planes d'Hostoles i per internet a radiolesplanes.com. A l'entrevista d'avui parlarem amb en Joan Naspleda de la cooperativa Som Mobilitat i ens explicaran com funciona aquesta xarxa de vehicles elèctrics compartits que gestiona la cooperativa Som Mobilitat reflexionarem amb ell sobre la transició ecològica des del punt de vista de la mobilitat i el transport, però també des del punt de vista ecològic, econòmic i social. Per complementar l'entrevista amb el company de Submobilitat, repassarem l'entrevista que li ha fet la revista Agricultura, a l'Antonio Turiel, investigador del CSIC, Centre Superior d'Investigacions Científiques, a Barcelona, i és una entrevista en la que es tracta la qüestió de la crisi energètica i, precisament, entre altres temes, es tracta la qüestió del transport i els combustibles. També a la revista Agricultura, que edita l'associació Olera, d'aquest mes d'octubre, he trobat un article molt interessant sobre la reintroducció de l'os al Pirineu, com a símbol dels conflictes territorials entre el poder públic i les poblacions locals. Us el compartiré a la segona hora del programa i també serà una manera de complementar aquella lectura que vaig fer en el primer programa del llibre Jo canto la muntanya baia de la Irene Solà amb el capítol precisament de l'os que, que vaig llegir. A la secció de cinema us presentaré el documental Freightened, que tracta del transport marítim internacional de mercaderies, una maquinària mundial que genera una contaminació descomunal degut al combustible dels vaixells, a la mala qualitat del combustible que utilitzen els vaixells i que disparar el canvi climàtic. Fa, doncs, les emissions de gatos contaminants provoquen aquest canvi climàtic que precisament estem intentant aturar. Només dues dades perquè veieu la dimensió del problema. El 90% del que es fabrica al planeta es transporta per mar i 60.000 vaixells de mercaderies transiten sense parar per les rutes de navegació del món cada dia. Som en directe a Ràdio Les Planes, les 5 i 8 minuts, passen gairebé 9 minuts de les 5 de la tarda, i comencem. El planeta viu una crisi climàtica i un dels factors que la provoquen és el model de mobilitat i transport basat en el consum de petroli. Avui, la majoria de la població viu en ciutats contaminades, poc saludables, poc humanes, envaïdes pels vehicles privats. El paradigma del cotxe individual, que contamina, que fem servir molt poc i ocupa un espai públic la resta del temps, ha caducat. Necessitem un canvi i depèn de nosaltres. A Som mobilitat volem ciutats amables en un món amable. Entenem que el trajecte més sostenible és el que no fem i que sempre que puguem els desplaçaments han de ser a peu, amb bicicleta o amb transport públic. Volem transformar la mobilitat basada en un ús privat del vehicle, en una mobilitat on el vehicle i el trajecte puguin ser compartits en xerxant persones i col·lectius per tal de construir models de transport eficients i sostenibles. Avui, les noves tecnologies i l'avenç en fórmules de mobilitat alternativa permeten dissenyar un model de mobilitat decreixent en el nombre de vehicles i en emissions de CO2. Som Mobilitat és una cooperativa sense afany de lucre i ens dirigim a totes aquelles persones i col·lectius que volen canviar el seu model de mobilitat i apostar per un nou model que busquen fortir els béns comuns. Pensem en global i actuem en clau local. Volem compartir les experiències d'èxit per replicar-les arreu del territori. Com més siguem, millor seran les solucions que podrem oferir. Tothom pot ajudar a fer el canvi. Cal que ens organitzem per fer-lo possible. Per això t'animem a fer-te'n soci. Sí? Som Mobilitat neix com a mecanisme pel canvi del model de mobilitat, però també com a plataforma per impulsar projectes col·laboratius i potenciar-ne d'altres que ja funcionen. Serem el que les persones associades vulguin, amb un únic límit, que es mantinguin els valors fundacionals de la gestió col·lectiva, la sostenibilitat i la mobilitat baixa en CO2. Bona tarda, Joan Naspleda. Bona tarda. Acabo de llegir el manifest que, en, que heu fet públic, a mobilitat i que és una declaració d'intencions que defineix una mica quins són els principis d'aquest projecte. Uh -huh. Jo destacaria aquest principi de col·lectivitat, no? una mobilitat evidentment sostenible, en baixa en emissions de CO2, però sobretot eh, la col·lectivitat. I això es transforma en, en aquesta forma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 i per tant l'objectiu de la mobilitat és reduir vehicles però també reduir emissions i per això es fa amb mobilitat elèctrica en uns inicis hi podia haver el debat sé que hi ha hagut el debat de, Home, podríem incorporar també cotxes híbrids o de combustió amb l'idea que són compartits però no, això no encaixa amb, amb, amb els fonaments de la mobilitat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 Uh, alimentar aquesta mobilitat amb fonts renovables. Mm. Amb això ho podem parlar després. Si sí, sí, el tema de les bateries i coses més tècniques ho, ho podem acabar de comentar també els punts de connexió, de recàrrega mm. per a que la gent ho entengui també. Mm. Hi han uns vehicles elèctrics que estan a diferents punts del territori, i que, són, i que són dels grups locals. Som mobilitat estatut a Catalunya, però té grups locals, uh -huh. com el grup local de la Garrotxa que tu formes part i ets un dels impulsors. Uh -huh. I lavvors aquests grups locals són, són els que s'organitzen per deixar el cotxe aparcat a un carrer, per saber on està aparcat, que el puguin a buscar qui vulgui uh -huh. i organitzar també el, els, aquests horaris i disponibilitat. No? A nivell pràctic, per exemple, si tu volguessis agafar un dels cotxes de submobilitat de Mar, què, què hauries de fer? Doncs hauria de mirar el mapa, per exemple aquí a la Garrotxa, mirar el mapa, buscar un dels tres cotxes, clicar sobre el cotxe, mirar si està lliure a través de l'aplicació que funciona sobre mobilitat i si està lliure doncs reservar-lo i lo buscar l'endemà. O sigui, a nivell pràctic és molt senzill, quan tu reserves i llogues un cotxe t'oblides de, de lo que és l'assegurança, de lo que és la gestió de l'aparcament, perquè això ho fem amb la cooperativa amb l'estructura de la cooperativa ja ens en cuidem de que cada cotxe estigui assegurat amb, amb segura universal per majors de 22 anys, que tingui la seva plaça de pàrquing per tant l'usuari en si no s'ha de preocupar d'aquestes coses de les neteges també la cooperativa o el grup local en, en el cas de la Garrotxa o el grup local ens en cuidem d'una manera autogestionada de netejar els cotxes i per tant, l'usuari és molt pràctic, l'únic que ha de fer és mirar si està lliure, reservar i agafar. Tot i que, sí que com deia abans, com que és una cooperativa i es basa en la corpropietat, també es basa en la corresponsabilitat. I per tant, intentem que la gent de la cooperativa, la gent que fem servir els cotxes, doncs, eh, hi hagi un, un vincle, eh, també fins i tot... Eh, emocional, no? Uh, per tant, fem mm -hmm. trobades de tant en tant, amb els socis, tothom que, que vol pot venir a les trobades, ens coneixem, tot això crea un vincle, una mena de família que compartim uns serveis, no? Has dit que hi ha tres cotxes en aquests moments? Uh, sí. Fer... Bé, bueno, dic cotxes, però hauria de dir vehicles perquè bueno, no, no només teniu cotxes, oi? O... Sí, de moment a Olot ha tres cotxes, elèctrics 100%, en tenim un de, de bateria, tots són Renault Zoe, marca Renault i aquest model Zoe que és un, un model de cotxe petit um, i tenim dels tres un és de bateria petita de 22 quilowatts, això vol dir que pot fer fins a 100 quilòmetres, 110 quilòmetres d'autonomia justat fins a Barcelona Mm, bueno, sí, però jo no aniria a Barcelona <ríe> aquest cotxe Jo aniria a Banyoles i tornaria coses properes a la comarca, no? comarques mm. veïnes Llavors tenim els altres dos cotxes que són de 40 kW bateria més gran i aquests permeten fer 250 km té una autonomia mm. més alta per tant sí que pots anar a Barcelona i tornar sense necessitat de carregar mm. Bueno Llavors, quan tu ets usuari de vehicle elèctric, això tant amb, amb els de la cooperativa, com si tinguessis un, un de propi, com si lloguessis amb una altra empresa, eh, t'has d'acostumar a una sèrie de dinàmiques, és, com són les càrregues del vehicle, per tant, l'organització del teu viatge, la planificació del teu viatge, eh, amb l'autonomia que disposa el cotxe, si trobaràs punts de càrrega pel camí, a través de l'aplicació Electromaps, que, que és on te i els punts de càrrega dibuixats en un mapa i la informació sobre cada punt de càrrega doncs quan ets usuari de vehicle elèctric eh, passes doncs a planificar-te els viatges i a fer tota aquesta gestió prèvia al teu viatge que no és només agafar el cotxe i marxar perquè t'arriba gasolineres i l'autonomia del cotxe de combustió és més alta normalment però bé, això no és un impediment per fer-s'ho servir i, eh, i la majoria de vegades estem fent menys quilòmetres de l'autonomia que tenen aquests cotxes i en fem més és relativament senzill avui dia ja trobar punts de càrrega pel territori eh, a tot Catalunya, jo mateix per exemple ara finals d'estiu he estat de vacances eh, al Vellespí i al Rosselló i eh, allà hi ha punts de càrrega, a eh, molts pobles i és fàcil. Per tant, he viatjat, he fet el meu, les meves vacances familiars amb aquest vehicle de submovilitat, el, el de 250 km d'autonomia, mm. amb molta comoditat eh, carregant, bastant ràpid i, i fent el, les vacances normals. Molt bé. Aquesta idea sorgeix per una qüestió ecologista, diguéssim, per, per una qüestió de, de principis ecologistes per a la contaminació, però també implica un, un canvi de model de consum. Uh -huh. que, que potser abans de que existissin els cotxes elèctrics hi havia certes exemples que ja intentava compartir el cotxe. Mm. Aquesta és una mica també la, la batalla més política o, o la batalla social també, no? El canviar el, els costums, el canviar les dinàmiques. Uh -huh. que en aquests moments l'emergència climàtica, encara que no ens ho diguin, eh, sabem que, que s'imposarà, no?, d'alguna manera o altra, canviar aquests models de vida eh, en, el, en quant a la mobilitat, en quant al transport. Vosaltres ja teniu una experiència i, per tant, és un, és un bon mirall, no? Però fins a quin punt creus que, el, que la societat, i inclús també poso les grans multinacionals, no? O sigui, Renault podria deixar de, deixar de vendre els cotxes amb gasolina, de cop i volta fer-ne fer d'elèctrics només evidentment seria una ruïna per ells i, i, i ells estan fent una transició no? que els hi sigui rentable però clar, s'ha d'exigir que, que aquest canvi sigui quan abans millor i, i, no, i, i no hem de, de donar el miratge de que canviant el cotxe de gasolina pel, de, pel de, okay. per, per elèctric ho solucionem perquè del que es tracta és del canviar les dinàmiques no? i de poder compartir més en general aquest seria un missatge també que, que teniu vosaltres Home, el canvi de vida ja interioritzat i veure, el canvi de és totalment necessari en aquesta societat consumista i, i que creem tants impactes negatius a, a, al nostre entorn proper i llunyar, perquè clar externalitzaant molts impactes a d'altres territoris, a d'altres països, a d'altres classes socials o, o d'altres persones. Uh, per tant, el canvi de és obligatori. El canvi d'àlids eh, és una cosa que, que hem de fer sí o sí i, i qui no ho faci li faran fer perquè és que eh, ara mateix s'estan firmant declaracions d'emergència climàtica en ajuntaments, en, en administracions i si firmen aquestes declaracions és perquè eh, es vol caminar cap a una societat ecològica i per caminar -hi, doncs hi haurà d'haver també unes normatives, tota una organització per, per fer que la societat sigui més ecològica, no? Per tant, la gent ha de canviar d'hàbits, això està clar, qui no ho faci li faran fer, eh, perquè els polítics estaran obligats moral i èticament i, i, i per les seves declaracions que hauran fet eh, a provocar aquest canvi d'hàbits eh, amb, amb, amb les eines que, que estiguin eh, a l'abast de, dels polítics, no? Eh, però bé, Després, com deies tu, eh, si una empresa canviarà de, de producte o de fabricació o de, a veure les empreses es mouen per, segons el mercat, no? segons el, la demanda. Mentre hi hagi demanda de cotxes de combustió, eh, una empresa de cotxes farà cotxes de combustió perquè el, el seu objectiu és vendre. Eh, Val? Llavors Pots també creen demanda a ells no? també saben crear-la sí, amb, el, sí, amb sí. la publicitat amb, sí. amb totes les seves estratègies empresarials Evide evidentment, sí, sí. Um, per això, d'alguna manera hi ha d'haver moltes potes aquí uh, hi ha d'haver una conscienciació de la gent de fer canvis d'hàbits els polítics crec que tenen una, una enorme responsabilitat en provocar aquest canvi d'hàbits i en provocar un canvi del model de producció i, i, i producció el de consum seria el dels usuaris els dels consumidors però canvi de model de producció o si sigui, un ajuntament a la llarga no pot tolerar que en el seu municipi hi hagi empreses que facin determinades coses de, determinants impactes sobretot si és un ajuntament que aposta per l'emergència climàtica o per, per la sostenibilitat real perquè fins ara s'ha parlat de sostenibilitat les últimes dècades però eh, podríem dir que d'una manera simbòlica o, o de postureig o no, no era una sostenibilitat real, per molt que s'hagi parlat de sostenibilitat no n'hem millorat en aquest aspecte, per tant, hem de caminar cap a la sostenibilitat real. Hi ha moltes potes i després hi haurà empreses que ho sabran fer molt bé i que, que segur que triomfaran, que són les empreses que aposten per l'ecologia perquè és el futur i de fet moltes multinacionals o grans empreses com deies tu, fan transicions, van ficant la pota cap aquí i això farà un boom perquè la gent vol, vol canviar d'hàbits, el que passa és que no, falten falta l'impuls, falten les eines, falten les lleis, però, però a la que s'impulsi això, doncs, la gent canviarà d'hàbits. La, la vostra eh, associació, la vostra cooperativa, per, perquè és una cooperativa, eh, treballa amb, amb particulars, amb empreses i amb ajuntaments. Mm. Clar, ara parlant de la, les empreses des del punt de vista productiu, de la producció que fan ells, però en quant a usuaris, veieu que les empreses s'interessen també. No sé, jo no hi entenc, eh? però ja havia els leesings, em sembla, recordar, o, o, o aquest tipus de cotxes d'empresa, podria entrar per aquí també un servei? Sí, sí, és que li deia, servei, sí. Sí, ja et li deia, qualsevol empresa pot ser sòcia usuària de sa mobilitat, i fer servir el servei d'una manera puntual esporàdica com qualsevol soci o, o, o pot llogar els cotxes en un horari exclusiu amb unes tarifes d'horari exclusiu per tant és un nivell més d'ús, d'implicació i pot fer l'altre pas que és més gran però que jo crec que també és un pas molt interessant que és que les empreses eh, tenen en exclusiu el seu cotxe i el posen a la plataforma aquest punt encara és molt primigeni aquesta idea, però és una idea que hi ha i que es voldria caminar cap aquí o sigui, tan particulars com empreses que poguessin comprar el seu cotxe i socialitzar-lo a través de la seva mobilitat uh -huh. això seria una cosa però això ja és un pas més ara mateix tenim casos d'empreses que tenen horari exclusiu de dilluns a divendres de 7 a 3 un cotxe de salmobilitat i a les tardes i els caps de setmana queda per la resta de socis. Això és un cas que ara ja és corrent. Aquí ho un passa amb les administracions més que les empreses. Aquí ho un lot tenim el Consell Comarcal, l'Ajuntament que tenen unes, uns, unes reserves d'horari exclusiu i també tenim casos d'alguna empresa que fa servir el cotxe esporàdic. Empreses que facin horari exclusiu, de moment no tenim cap cas, però bueno, estem caminant cap aquí, estem mirant um, si algú pot encaixar en aquí, que estem segurs que sí, perquè a més a més les empreses tenen una, una necessitat um, de passar comptes en tema de quilometratges i el, el fet de fer ho un cotxe de lloguer doncs facilita molt també la gestió de l'empresa. Si és una empresa que té un valor de sostenibilitat, això li pot donar un, una bona imatge i i s'han fidels a seva, als seus valors, no? Per tant, hi ha moltes empreses d'aquí que, que creuen en la sostenibilitat real, que creiem que poden encaixar en aquest model d'horari exclusiu, reserva per horari exclusiu, sí. Mm. Això és una mica com el banc del temps, no? Perquè aquests horaris que deies que reserva l'Ajuntament o, o altres usuaris, clar, si hi ha molts usuaris, té la seva complexitat, no? I, i suposo que a poc a poc seran equilibrant doncs, la la quantitat de vehicles, amb la quantitat de grups locals també, i fer un ús racional, no? que no hi hagi algú que l'agafi cada dia i, i els altres dons un cop al mes. Suposo que això també serà... Tant, de... tant de bo hi hagi problemes de solopament d'horaris. Sí. Eh, vol dir que vol dir que els cotxes estan agafats, estan reservats, vol dir que tenen ingressos, perquè tots els socis que ho fem servir doncs paguem per hores eh, o per dies, eh, i si tenen ingressos vol dir que ben aviat podran ficar un altre cotxe. Sí, tant de bo hi hagi solapaments, mm. uh, és molt difícil que hi hagi solapaments, o sigui, sí, puntualment n'hi ha, sí, ens hi hem trobat en algun cas molt puntual, però, però la majoria de vegades els cotxes estan lliures, uh, per tant, bueno, benvinguts als solapaments, no? vol dir que hem de començar a ficar més cotxes d'aquests, compartits. Mm. Mm -hmm. Molt bé, després hi tornarem per, a, per acabar de posar algun exemple de com funciona sob mobilitat i, i perquè algú que no ho hagi sentit mai doncs, doncs ho acabi d'entendre que per altra banda que, que ja us coneixem prou perquè esteu a, a molts municipis i... Sí, ara dos anys s'ha fet molta feina. Ha crescut, oi? Moltes xerrades moltes jornades um, i, i fires, vull dir, si sí, hem estat a molts llocs pel territori Uh, és un projecte emergent uh, totalment nou a més a més vinculat al cooperativisme i per tant té molts molt, molts ingredients no?, de novetat i per això sí hem estat a molts llocs últimament amb tot el procés de conscienciació per la sobirania territorial bueno, sobirania nacional i, i sobirania energètica i sobirani, sobiranies vàries que s'han fet vàries jornades d'aquest tipus hem estat presents en sí, molts llocs per, perquè també des de la cooperativa intenteu fomentar l'ús d'energies de, renovables, no, no només als vehicles elèctrics, sinó que intenteu ser també un grup impulsor d'aquesta de, de, producció d'energies renovables que, que també en, hauria de ser un imperatiu oi? amb la situació que ens trobem a, a nivell doncs, des de l'Estat, des de la Generalitat. Tu que això s'està impulsant, que hi ha un pla per poder ser 100% renovables o, o segueixen les empreses dictant i els oligopolis controlant aquest calendari? Com, com ho veus tu? Home, eh, ho veig molt lluny encara perquè es parla molt d'emergència climàtica però no es fan polítiques contundents per l'emergència climàtica, almenys jo no ho veig. Es fa una declaració al Parlament d'emergència climàtica però no veig accions contundents per, per fer un canvi, un canvi de model radical. Perquè aquí, per exemple, a la comarca de la Garrotxa tenim un transport públic que fa pena. Mm, N'hi ha molt poc. També és veritat que no hi ha usuaris, demanda. Però eh, que ha de ser a través de la política ambiental que es faci als ajuntaments i, i a nivell de país que, que es faciliti aquesta transició energètica transició de la mobilitat i això han de ser mesures molt contundents o si sigui, aquí tingui un cotxe privat i contaminant hauria de pagar unes taxes més altes i qui faci servir el transport públic eh, de qualitat ha, hauria de ser molt barat no? perquè al final la gent també es mira la butxaca i mira què li surt de compte si, si la gent clar, tenir un cotxe és tan barat doncs tothom tindrà un cotxe però això és, aquí és quan a nivell de política ambiental s'hauria de um, de fer pagar pel que estàs fent. Ara estem uh, contaminant um, quasi gratis, a baix cost. Doncs qui contamina ha de pagar i té un cost. Clar, però que el... quan plantegem de fer un canvi de model no estem parlant només dels consumidors i en realitat en molts casos, si no la majoria... Mmm és molt poca eh, important en comparació amb, amb l'organització productiva, eh, empresarial, econòmica d'un país. M'explico. Si jo puc eh, ser soci de Submobilitat, però si el model de distribució de mercaderies segueix sent de camions a nivell terrestre, mm. després entrarem, si vols, amb el transport internacional de mercaderies i el que arriben a contaminar aquests vaixells amb grans contenidors que van constantment d'una banda al món portant-nos portant productes eh, i contaminant molt, perquè utilitzen un, un combustible molt contaminat, aquests grans vaixells. Mm -hmm. Però, tornant al, al transport terrestre, els camions, eh, quan pugi el preu de la gasolina, no podran seguir distribuint mercaderies com fa ara. I, per tant, ja és possible que, que baixi l'accessibilitat a segons quins productes i que pugin preus. Al mateix temps, abans que s'arribi en aquest eh, escenari que està plantejat i que és molt, molt factible, també hem vist ja, recentment aquesta setmana, a Ecuador, doncs una, una gran vaga perquè els hi pujaven el preu, les tarifes a, del combustible, mm -hmm. també per altres motius polítics, però a França també hem vist els Ilet Junts, els... A, xalecos amarillos, mm. les armilles grogues, com també inicialment la protesta era per un augment dels preus o uns impostos en, en, en, relacionats amb el combustible. Per tant, si sí, treure la meitat de camions perquè contaminin menys implica reduir l'oferta de productes i que els supermercats estiguin a la meitat de... De la, dels seus aliments a, disposi a disposició de la població. No és que sigui una cosa apocalíptica que m'inventi, és que si hem de reduir la contaminació, l'hem de reduir també per exemple, amb el transport de mercaderies, que és una bogeria. Tu et poses en una autopista a veure la de camions que circulen i, i seguim amb aquest model tan obsolet no, de, de, de distribució. Això és molt difícil de canviar. D'un dia a un altre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 obligarà a fer aquests canvis bueno, és que la crisi ja la vivim des de fa temps sí. és una crisi ecològica i social Ecolò... eh... que és ecològica és evident eh... però econòmica encara s'aguanta no? bueno, s'aguanta pels pèls de fet ja, ja no s'aguanta però l'avant la està a l'UBI no? eh, i, i es va aguantant com es pot però aquest model eh, social, econòmic no funciona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 Uh, no crec que canviem de seguida perquè per, molt, per exemple la setmana passada hi va haver l'emergència climàtica la vaga pel però quanta gent canvia d'hàbits? Bueno, és un degoteig de gent, van canviar coses, però és molt lent no, no sé, podria ser que higués una una revolució mundial per, per canviar les coses i podria ser, no, no els descartem no, perquè la crisi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 sobre sobreexplotació d'aigua, contaminació d'oceans, plàstics per tant, és un canvi global la translocació d'espècies o espècies, bueno, espècies exòtiques, invasores tot això forma part de tot aquest model de globalització insostenible totalment i el tema del clima és una cosa més, però tenim tots els altres temes i fa molts anys Sí, el, el, aquest panell de, de Nacions Unidars ja ha fet tres, tres informes que han tingut bastanta difusió i que se n'ha parlat, encara que sigui eh, cadant-se amb els titulars i es esbiaixant una mica el, el contingut de fons com aquest de la carn, no? que ens deia aneu de menjar menys carn. Bueno, Tampoc era exactament aquest el missatge del, dels científics, però el, bueno, Nacions Unidars està explicant crec que bastant bé la situació, però clar és molt complexa en,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 treu un nou model de iagurt envasat en cartró i un, un sistema de de compra a Grenell no? una empresa d'aquí la comarca que... Sí, que té amb... molt de brum <ríe> són doncs bons productors i molt bons especialistes en màrqueting no, és que cal tota dir. empresa de ser bon especialista en màrqueting les empreses per la sostenibilitat o sigui, això mobilitat ha de ser molt bon en màrqueting, perquè si no no farem res si sí, no... Serà i volem, diguéssim, triomfar en l'ecologia, hem de triomfar en l'ecologia mm. i ens sí. hem d'adaptar a, a, a, com deies tu abans, no? s'han de, de buscar en tallar la demanda o crear les demandes perquè el món vagi cap aquí, un no? mm. món ecològic. Mm. Clar, jo deia que soc pessimista però és una manera de ser crític, no? ja. potser hauria de dir a partir d'ara que sóc crític. I, i que, és, que seria potser més sí, crític més optimista Crítics ho no? són sí, molt Crec que has de ser crític ja per, per, per anar acabant la xerrada Joan, tornem una altra vegada amb, amb el tema aquest Som mobilitat, bàsicament són vehicles per particulars, també per a empreses i ajuntaments eh, Vehicles elèctrics i compartits mm. eh, Però si anem a, a, a altres tipus de, de mobilitats o de, o de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 Um, local de baix a dalt fer el canvi de baix a dalt sí. mm, però no serà suficient no serà suficient no però, serà... però, però nosaltres, pas. nosaltres això ho fem a part som ecologistes i lluitem perquè es canvien les polítiques no? però, però ja caminem en aquest altre model qui vol ara mateix ja pot viure d'una manera super sostenible, amb una petxada ecològica eh, neta mm. perquè ja hi ha alternatives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 Llavors, per fer el pas, doncs, bueno, cal una mica d'impuls personal i una mica de uh, treure la mandra en alguns moments, no? Uh, superar barreres, pors que tenim personalment per anar fent aquesta transició. I aquesta transició, per això dic transició, no és una cosa que es fa de cop. Uh, cada dia incorpores un nou element uh, de vida ecològica. Un dia dius, va, doncs em compro unes bosses reutilitzables per anar al supermercat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 el tema climàtic no... No i encara menys la, la crisi ecològica és un tema. el fan servir quan, quan els hi convé clar. quan els hi convé treuen l'esloven i treuen la bandera i ja està, són, són ecològics és que tots són ecològics, ara resulta que tots són ecològics però bueno si no fan mesures <ríe> si no fan mesures per treure trànsit per facilitar que la gent comparteixi per ficar més transport públic per crear això que deies tu, no? si has viatjat Uh, un cop aquest any amb avió doncs ja no pots viatjar coses d'aquestes no sé, bueno això ja. és tot un, tot un camp a recorrer eh? però, però coses d'aquestes ho han de regular els polítics i la gent hem de ser prou intel·ligents perquè no regulen gaire com com? la gent hem de ser prou intel·ligents com perquè no ens hagin de regular gaire però és que si no és un caos i no, això no té no hi ha altra manera no altra manera, o sigui si la gent la deixes triar entre, entre agafar el cotxe sota casa d'una manera superfàcil o se d'organitzar una mica, evidentment la gent triarà agafar el cotxe sota casa d'una manera fàcil. Ara, si aquesta, aquest cotxe que hagis d'agafar sota casa et costa molt més car que la manera que t'has d'organitzar una mica més, però que a més és més saludable socialment perquè parles amb altra gent i a més a més eh, saludable perquè has de fer un tros a peu o has d'anar amb bicicleta, no? Um, si, no, si no es fa això, la gent no canviarà hàbits, perquè som mandrosos <ríe> els humans. També com ens deia un, un veí de les Planes l'altre dia quan preguntava per la plaça i pels carrers de les Planes Ostoles què pensen de l'emergència climàtica, ens deia bueno, és que ens han fet acostumar a aquest model. No? Ara volen que, que ens en desfem però ens, ha, ens han fet acostumar. Contaminem I... a baix cost. <ríe> I, I contaminar hauria de tenir un cost. I és això el que hauríem de fer. Sí, jo no estic parlant de moltes, eh? Estic parlant de que tot té un cost. I el cost ambiental s'hauria d'integrar en els costos de, de qualsevol procés de fabricació. I, per tant, a l'hora de comprar, doncs té un preu. Per què? Perquè contamina, i com que contamina és molt més car aquest producte. Mm -hmm. Molt bé. La natura és molt sàvia. Uh, sí. La natura és molt sàvia. I, i per tant... Si una cosa té un cos, la natura ho fa apagar. Mm. Sí. Mm. Bé, bueno, ja ho estem veient, no?, com, com eh, la natura està donant senyals d'alarma amb, amb extinció d'espècies i, i amb fenòmens climatològics eh, doncs sí, molt extrem. salers, extrems. Mm. Mm. Mm. Molt I bé. el que veurem. I <ríe> el, el que arribarà, no? I el que veurem, sí, sí, no sabem què, però, però evidentment hi ha canvis, no? Ja veiem els últims anys. I, i molts que no es perceben oi? Que, això en parlem la setmana que ve eh, si tenim l'oportunitat de parlar amb algú de l'agrupació naturalista i ecologista, però clar hi ha molts canvis que estan diguéssim, a sota terra que són implicant doncs, la desaparició d'espècies o, o d'insectes sí, sí. que, que mantenen eh, Gaia eh, viva no? com, com sí, sí. a organisme viu i que, que, que estem... Sí, sí, estem Canvia. en un moment de caos, de, des de desequilibri i tot això um, s'ha de tornar a equilibrar però per tornar-se a equilibrar hem de deixar de fer caos de deixar de fer aquest desequilibri de translocació d'espècies, de contaminació això és molt complicat eh? però en bueno, els propers 100 anys s'ha de canviar radicalment mm. per tornar uns equilibris i unes relacions entre peces no? dins dels ecosistemes, doncs un altre cop, equilibrades. Però ara mateix és un desequilibri perquè en tot moment hi ha, hi ha canvis. En els propers cent anys o, o és una es produriran aquests canvis, però per, per poder evitar la catàstrofe, la catàstrofe, la catàstrofe. Uh, o el, el fet de que sigui irreversible, això són els propers vint anys... O, o, o és igual, o ens hem de posar allà, perquè hem de ficar allà i pensar que és possible que sigui irreversible Sí, ens hem de posar allà, jo no, no crec que gaire amb, amb una visió apocalíptica no? o gaire gairebé gens no crec que en 20 anys ara ens anirem tots a, a pique, a, amb un canvi climàtic començarem a suar i serà el desert, això de la Garrotxa, no, no crec que sigui així però sí que de fer els canvis allà ja i pot ser més accelerat del que molts científics van preveure i estan constatant ara mateix, que ja s'està accelerant més... Ah, podria ser, no sé. Soc, soc una mica escèptic amb, mm. eh, amb, amb l'apocalipsis. Aquella canvi climàtic és evident, o està demostradíssim científicament, però amb una visió apocalíptica tampoc no crec. Que hem de fer canvis radicals ja, sí. Perquè, bueno, tard d'hora tot ha canviat ni... Hi ha, hi ha països o, o hi ha gent d'alguns de, llocs del món que estan patint els efectes no? i que hi ha migracions climàtiques ara es parla d'això, de migracions climàtiques mm. gent que ha migrar perquè no tenen aigua perquè, no, perquè fa massa calor pel que sigui no? doncs sí, sí, eh, hem de canviar <ríe> ja, ja mm. que, encara que diguéssim eh, aquesta visió apocalíptica jo no la veig, no veig que en anys això se'n vagi a no risc, però sí que està tan fotut ara mateix que hem de canviar. Mm. Molt bé, doncs quedem-nos en aquest missatge bueno. i posem-nos manus a l'obra. I que la gent vagi a peu i en bici, que és molt saludable. Mm. I, i és, és qüestió de passar la barrera a la mandra i entres en un, en un altre estat, un altre estil de vida, un altre estat mental, perquè anant a peu i en bici veiem les coses més a més distància, no? Mm. I que s'organitzi la gent amb, amb el, entre els veïns per compartir el seu vehicle i que a la mesura que puguin es mirin la web de SotMobilitat, SotMobilitat.com mm. amb, amb dos os de cooperativa? De cooperativa. SotMobilitat.com Sí, amb dos emes i dos os i que a veure si veïns dels pobles de la Garrotxa s'organitzen per comprar cotxes de som, elèctrics de SotMobilitat i començar a crear altes altres punts eh, en els pobles de fora d'Olot, no? Ja siguem cotxe o ja siguem motos elèctriques compartides. Eh, que encara és un tema molt nou, no? Però però l'ideia és aquesta. Vull dir que si sí, la gent ha d'anar fent aquests passos. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan Nesple de Feixes, gràcies per tu hi participar. Sense la propera fins aviat fins.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 Sí, és gairebé de la tarda. en Falten 3 minutets per les 6 de la tarda. Continuem en directe a Ràdio Les Planes. Això és el magazine L'Eco de la Vall. I seguirem en directe fins a les 7 de la tarda, avui diumenge 6 d'octubre. Hem escoltat en Joan Naspleda de la cooperativa Som Mobilitat d'aquí de la Garrotxa. Ara farem una petita pausa musical i continuem amb més coses. Emerkusturica i la no-smoking orquestra. Welcome aboard, dear passengers. This is your devil speaking. The emergency exit is on your right and don't forget this is a no-smoking flight for all the shit you've done history. I am the one always to be blamed for all your mistakes. The devil is guilty, the devil again. The time has come for you to know I'm a victim of propaganda war. on the clouds, the person you see, that is God, he has a hard, hard time dealing with you all, it's a high time now for new standards to be set, I can help you with the friendly advice, let's sign a peace agreement, wouldn't it be nice to try, time has come. The devil in the Business Class, Emir i la Nou Smoking Orquestra. Continuem a l'eco de la vall. Els nostres aparadors són la cara visible d'una maquinària mundial que treballa d'amagat per satisfer-nos dia rere dia. Però aquests aparadors són tan transparents com semblen Aquesta pel·lícula explora els mecanismes d'una indústria que, en silenci, manté la maquinària en marxa i s'amaga darrere cada etiqueta. Excuse me. You work here, eh? I want to know if you have any information about this jacket, about how, uh, how much trouble is involved to uh, create this jacket. Uh, mm -hmm. okay. yeah, yeah. D'on venen els productes del nostre dia a dia? My shoes are made in China, my shirt was made in Indonesia. All these different pieces, items, came from places across the ocean. And it's really incredible that all of these products can be shipped around the world, and yet my outfit was still really cheap. Milers de quilòmetres viatjats per només un grapat de dòlars. These came by ship, these came by ship, my shoes probably came by ship, the microphone certainly, all this technology came by ship, the camera came by ship. You have containers filled with scrap metal, you have containers filled with hay, you have containers filled with waste paper. From the energy we use and the food we mainly consume, through to the gadgets we love to play with. It's 90% of absolutely everything. 90% of everything consumed. It all came on a shipping container from the other side of the world.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 de la producció del documental, que entra en una botiga de roba i pregunta a una dependenta doncs, si, si sap l'origen de l'americana que, que es vol provar i la, la dependenta li ensenya l'etiqueta i veuen que està fet a Bangladesh i no posa més informació. Com escoltarem després, amb un altre tall d'aquest documental, un altre fragment d'àudio de, del documental, veurem els viatges que pot arribar a fer aquesta americana fins que s'acaba completant eh? en, al voltant del món. També hi ha un altre testimoni en aquesta introducció del docu que ens diu les meves sabates es van fabricar a Xina, la camisa a Indonèsia. Totes aquestes peces han fet viatges eh, transoceànics i és increïble que hagin viatjat per tot el món i que el conjunt eh, sigui tan tan barat, no?, després de fer tantes voltes i tants viatges. També hi havia un altre testimoni que en aquestes introduccions deia que sí que des de l'energia que utilitzem fins al menjar que consumim, passant pels aparells tecnològics, el 90%, tot, tot el que consumim, arriba en vaixell de càrrega des de l'altra banda del món.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 there's something wrong equation. Obviously externalities and hidden costs that the consumer is not paying L'equació té els seus secrets i pot plantejar algunes preguntes. Com podria fer aquesta indústria un transport a un preu tan baix? Hey, don't sir. Morning. What kind of loss? Are... Yeah, well, we trying... Sota estrictes mesures de seguretat, el transport marítim treballa al renafons de la societat. I aquesta impenetrabilitat té un nom. Els transportistes ho anomenen sagesa marítima.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 more water, in which to birth, they've got further out, so you can't have... Irònicament, no podem veure els vaixells, perquè s'han anat fent cada cop més grans. The ships get bigger and bigger and bigger, and it seems as though there's no limit now, there's no record ship size that lasts for more than a few months, every few months there's a bigger ship that just is launched.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 el documental Freitenet el podreu trobar al web de TV3 a la carta ho he comprovat i encara està disponible així que el podeu recuperar si voleu Falta de transparència? O un truc de màgia de dimensions gigantines capaç d'amagar tota una flota i una indústria dominant? Les companyies marítimes i els seus líders eviten els focus d'atenció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 For example, I'm a ship owner. I'm looking to flag my ship. I don't want to use my own country's flag because say I'm British. So I know that there are certain taxes. I know that there are certain requirements. I un simple tros de tela pot compensar molt. Vous avez des chaînes de la magouille, eh, l'ensemble des économies si vous passez pas, un pavillon de complaisance, économie fiscale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 Doncs, escoltar amb eh, aquests eh, extractes que he editat del documental Freitenet i, i que bé, ara ens, en aquests últims extractes ens parlava d'aquestes banderes que els permeten doncs, no només doncs, eh, practicar el frau fiscal als paraïsos fiscals on, on tenen la seu eh, aquests països i les banderes de conveniència sinó que també ja els permet eh, contractar els treballadors amb unes condicions de precarietat bastant heavies, no? i més tenen en compte que es poden passar molts mesos a d'alta mar, treballant i sense tocar terra i sense que ningú els pugui controlar. No? El transport marítim de mercaderies destaca doncs, per la seva opacitat en general Mariners atrapats als vaixells a l'Altamar durant mesos, banderes de conveniència i poca transparència empresarial. I, sobretot, també una cosa que no quedava recollida en aquests àudios i, i que també eh, explica el documental més endavant, sobretot també la enorme, la descomunal contaminació que generen a, a aquests grans vaixells. No? Degut, sobretot, al combustible que utilitzen, que és un combustible de molt baixa qualitat i que, per tant, provoca l'emissió d'aquests de, gasos d'efecte hivernacle que acaben provocant l'augment de les temperatures i aquest canvi climàtic. Realment és, és sorprenent que la majoria de la gent no conegui cap marca d'aquestes grans, grans multinacionals que que fan aquest transport, oi? I, i, I en aquests àudios ens deien això, que pues, sabem que és en Zuckerberg de Facebook, sabem que existeix doncs, a Apple, un senyor que es deia Steve Jobs, coneixem aquestes marques com Microsoft, però en canvi les grans empreses que ens suministren els aliments i els productes que en, mm, utilitzem, a, en molts casos, en la nostra vida quotidiana, no sabem quins els a propa, no?, a, als ports de, de, del nostre país de, de, per després distribuir-lo fins a les botigues o a les fàbriques locals. En fi, molt recomanable aquest documental, si no el va veure... En el seu moment, quan es va emetre a TV3, recordo quan encara està disponible, a TV3 a la carta, i que es diu Freiktenet, el preu real del transport marítim. Ha sigut la recomanació cinematogràfica de l'Eco de la Vall d'aquesta setmana. Continuem amb més coses. Antonio Turiel, es pretén vendre la il·lusió que simplement podem substituir els combustibles contaminants per energies verdes. Quan vam arribar al picoil, al moment de producció màxima de petroli? El pic de petroli convencional es va assolir en algun moment entre l'any 2005 i 2006. L'any 2005, la producció de petroli cru convencional va ser de mitjana de 69 milions de barrils diaris. Avui en dia no arriba a 67. Ja som a la fase de descens, lenta encara, però continua. S'està compensant aquesta caiguda i la falta de creixement amb la introducció d'altres hidrocarburs líquids dits no convencionals, però aquests tenen moltes més limitacions i sembla que també estan arribant al seu màxim. Diuen que el més urgent ara és l'escassetat de cru, prou bo com per generar gasoil. El cotxe elèctric és una solució per a totes les butxaques? I Antonio Turiel respon. Amb el model que s'està proposant, el cotxe elèctric no es podria generalitzar a l'escala que té actualment el cotxe convencional. Caldria moltíssima infraestructura. Els temps de recàrrega a les gasolineres, eh, perdó, a les electrolineres, gasolineres elèctriques, per entendre'ns, serien absolutament impossibles si el cotxe elèctric es generalitzés, fins i tot amb supercarregadors. I després hi ha moltíssimes limitacions que no s'expliquen de les bateries. El resum és que el model que es planteja fa que el cotxe elèctric només pugui ser una opció per a les persones més benestants, i amb la condició que mai es generalitzi. Aleshores, les polítiques actuals de ho tot el cotxe elèctric impliquen que la majoria simplement no tindrem cotxe. Com hauria de ser la mobilitat de les persones? A les grans ciutats crec que el futur passa pel vehicle petit, bicicletes i patinets. Vehicle elèctric o convencional i també pel transport públic. Per a la gent que viu en nuclis rurals i per a grans desplaçaments, crec que l'opció més assenyada serà el vehicle de lloguer o compartit. I aquí Antonio Turiel, sí que doncs, coincideix amb, amb aquesta aposta que fa Som Mobilitat. Eh del grup local de la Garrotxa amb qui hem eh, estat parlant abans i per tant eh, aquest científic, en Antonio Turiel després us el acabaré de presentar, doncs ens expliquen eh, el marc ampli en el que ell veu eh, aquesta crisi energètica per tant no és que no desc descarti els cotxes elèctrics simplement els posen el seu marc més ampli i, I ho ha dit prou clar en aquesta entrevista que, que us estic resumint que, que si tothom que té cotxe avui de gasolina tingués cotxe elèctric pues, seria insostenible. El, el sistema bàsicament és això. I segueix dient més coses interessants. Caldria fomentar el transport públic i que s'hauria de reforçar. I per als més benestants diu, el vehicle particular, doncs seguiria sent una possibilitat. I què fem amb el transport de mercaderies? Els grans vaixells que les porten de continent a continent també depenen del combustible fòssil. I com hem escoltat fa moment amb el documental que us suggeria, doncs ja veiem que és molt contaminant. I Anturia els respon això: El que s'ha vist en les últimes dècades amb la globalització, del transport embogit de mercaderies en grans quantitats per tot el món això està condemnat a desaparèixer durant les properes dècades per tant, òbviament, tornarem a economies més locals i això serà només la punta de l'Isaberg de canvis molt més profunds en el sistema productiu, econòmic financer i social Antonio Turiel diu que l'emergència és energètica, no pas climàtica. I ens explica que una emergència és una cosa que sorgeix sobtadament i davant de la qual cal prendre mesures immediates, mentre que una urgència és una cosa greu però coneguda i que també requereix que s'actui immediatament. El que diferència la crisi climàtica de la crisi energètica és que la primera no és desconeguda. La ciutadania és bastant conscient de l'existència i abans del problema, però de la segona, de la crisi energètica, només se'n parla en ambients encara molt reduïts. Per això, la primera és urgència i la segona, emergència. Totes dues són greus, totes dues requereixen mesures urgents, però la segona, l'energètica, és pràcticament desconeguda, cosa que la fa més perillosa, ja que no s'està prenent mesures per anticipar-s'hi. Per què creu que es parla més de la crisi climàtica que no pas de l'energètica? I Toriel respon, en realitat partim d'una crisi general de sostenibilitat en molts fronts alhora, ambiental, de recursos, d'aigua potable, biodiversitat, de pèrdua de sòl, la veritable emergència, que les engloba totes, és de sostenibilitat. El fet que ara el focus mediàtic estigui centrat sobretot en un aspecte concret de la crisi ambiental, el canvi climàtic,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 però de moment serveix per mantenir l'opinió pública confosa i que s'acceptin per la necessitat de salvar el planeta mesures que segurament seran molt injustes i perjudicaran sobretot a les classes mitjanes i baixes. És a dir, que amb l'excusa d'un dels greus problemes que tenim es pretenen impulsar mesures, impostos i prohibicions a les classes populars, exempcions i bonificacions a les més benestants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 El projecte europeu MEDEAS està buscant en les energies renovables una base per un nou model socioeconòmic. Què ens pot explicar? Li pregunten a Anturiel i aquest respon. D'acord amb diversos escenaris que s'han testejat ja en el model MEDEAS, hem vist que sí que és possible fer una transició al 100% renovable, però sota certes hipòtesis i amb algunes objeccions. Fer aquesta Transició, començant des d'ara mateix, implicaria que les emissions de CO2 inicialment han de sobrepassar llindada dels 1,5 graus centígrads. A més a més, acabada la transició, arribaria un moment en què el consum d'energia no podria pujar més, s'estancaria, i això eventualment significaria que l'economia hauria de deixar de créixer. Per tant, es podria cobrir la demanda, però la demanda, al final, hauria de deixar d'augmentar. I val a dir que aquestes, aquests escenaris es basen també en supòsits molt favorables, en els quals hi ha sempre una entesa de tots els països del món que col·laboren per fer possible aquesta transició, lo qual ja veiem que no està succeint actualment amb l'auge dels nacionalismes. Per aquest motiu, segueixo llegint, les prediccions de Medea s'han de d'aprendre sempre com el millor que pot passar, la situació ideal... Per on haurien d'anar les polítiques encaminades realment a afrontar l'emergència energètica i quin hauria de ser el nou model socioeconòmic? Resposta. Siguem clars. El futur és necessàriament 100% renovable. D'aquí a unes dècades encara bastantes, ens haurem de basar principalment en l'energia que puguem generar per mitjans renovables. El que passa és que les renovables no són la solució, però no per culpa seva, sinó pel plantejament del problema. Amb mitjans renovables es pot generar moltíssima energia, segurament més que la necessària per avastir les nostres necessitats i les d'arreu del món, el que no permetrà mai les energies renovables és tenir un sistema econòmic basat en el creixement com és el nostre. Per tant, les primeres mesures que s'han de prendre per fer front a l'emergència de sostenibilitat són canviar radicalment el sistema econòmic i financer. Sabem que el creixement econòmic està condemnat. Potser el sistema financer no hauria de ser privat, sinó públic. I els pocs diners que es prestin o haurien de ser des de la perspectiva de la utilitat pública i per descomptat sense esperar cobrar cap interès. Com que a més a més no podem augmentar el nostre consum de primeres matèries, l'objectiu del sistema econòmic no pot ser el consum, sinó la satisfacció de les necessitats reals de la gent. S'ha de reduir la mobilitat de la gent, s'ha d'afavorir la feina i el comerç de proximitat, s'han de canviar els models de fabricació per afavorir la reparació, la reutilització i el reciclatge, i així un llarg etcètera de coses que van molt més enllà del que es pot explicar en una entrevista. A nosaltres ens agradaria que algú parlés de l'emergència agrícola, li plantegen a la revista Agricultura, perdó, Agricultura, que és qui fa aquesta entrevista en Anturiel. I diu, a nosaltres ens agradaria que algú parlés de l'emergència agrícola, que és energètica, però també climàtica. Al capdavall sabem fer agricultura sense utilitzar combustibles fòssils, però no sabrem fer agricultura si el clima canvia prou com per fer inviables els cultius i les tècniques que coneixem. Efectivament, diu Turiel, hi ha molts acadèmics que estudien els problemes de l'actual sistema agropecuari i les seves insostenibilitats des de diversos punts de vista. Erosió del sòl, pèrdua de la capa viva, escorrenties, desertització, desforestació, salinificació... Pèrdua de recursos hídrics, contaminació dels equífers, plagues recurrents, superplagues, pèrdua de diversitat de les llavors, toxicitat de fitosanitaris, mortalitat massiva de polinitzadors, eutrofització d'aigües, inestabilitat dels patrons climàtics, espècies invasores... A Espanya mateix hi ha molts grups de recerca a la meva institució, al CSIC, al Centre Superior d'Investigacions Científiques, del qual forma part Antonio Turiel, i diu que al CSIC i també a les universitats, que no només hi fan investigació, sinó que col·laboren amb administracions i amb sindicats d'agricultors, aborden aquests problemes concrets, tot i que segurament no tants estudis com si haurien de destinar, i sobretot, Uh, arribant més a l'últim interessat, el pagès. Per què els partits polítics no afronten directament la qüestió de la crisi energètica quan en són coneixedors? La resposta és que fer front a la crisi energètica implica renunciar al creixement econòmic. I això actualment no és que no es pugui plantejar al si dels partits, és que no es pot plantejar a la societat. Jo aquí, ara faig un paràntesi, sóc una mica crític amb en, amb en Turiel perquè ell diu que no es pot plantejar eh, deixar de, de créixer el plantejament econòmic de de deixar de créixer, o el decreixement econòmic, perquè la societat diu que no està preparada. I jo crec que la societat, tenint en compte les crisis que ha patit i que ha pogut aguantar amb la solidaritat i de moltes maneres com ha pogut, doncs sí que està preparada. La qüestió és que, que si es fa planificadament, el decreixement és, és totalment possible, simplement ens hauríem d'adaptar. I crec que, que si no es planteja aquest decreixement és perquè les grans multinacionals i el sistema capitalista no vol prescindir d'aquesta doctrina gairebé fanàtica, oi? Del creixement, del creixement continu. Mm. Llavors hi ha d'haver-hi doncs, una crisi com la que es, es comença a, a apuntar amb la desacceleració de la que parlen molts mitjans doncs potser millor planificar aquest decreixement i que sigui d'una manera justa. En fi, en acabo la lectura amb un últim paràgraf. Antonio Turiel diu que jo crec, de la que les coses poden canviar, que el pitjor que ens podria passar es pot evitar, crec que cal treballar activament, i sí, crec que el canvi que necessitem no vindrà sol, és clar, però crec que podem canviar i acabar van al pitjor del que ens podria caure al damunt. Treballant junts, podem garantir el que realment és fonamental, alimentació, sostre, salut, educació. Són aquestes les coses en què ens hauríem de centrar i no són les més difícils ni costoses de mantenir. Ho podem fer, només ens falta voler-ho fer. Aquesta era l'entrevista en que ha publicat la revista Agrocultura, que edita i publica l'associació L'Era en el seu número d'octubre, en el seu darrer número. Continuem en directe a la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la freqüència modulada, a la Vall d'Hostoles i també per internet, a radiolesplanes.com. Seguirem en directe fins les 7 de la tarda, com tots els diumenges, aquí, a l'Eco de la Vall. o de la Vall, a Ràdio Les Planes. Fa uns moments... Eh... Llegia, bueno, feia un resum d'aquesta entrevista a l'Antonio Turiel que li feia la revista Agrocultura, i també tenia previst eh, llegir un altre article de la mateixa revista i del mateix número d'octubre, dedicada a l'os. No us la llegiré tota perquè no, no arribaria a temps, eh, queden... 12 minutets per arribar a les 7 de la tarda que és quan acabem el programa però sí que me l'hauria comentar-la per, perquè veieu doncs, quins continguts més interessants que té, que té la revista uh, a la secció d'opinió hi ha un article que el signa la Vanessa Freixa i, i us el resumejo amb, amb la lectura només del titular i l'encapçalament em sembla que és un tema d'actualitat o ho va ser almenys uh, les últimes setmanes amb, amb diferents atacs que va haver-hi eh, de l'os del Pirineu i se'n va parlar bastant. Eh, la reintroducció de l'os al Pirineu, diu l'article, com a símbol dels conflictes territorials entre el poder públic i les poblacions locals. La reintroducció de l'os als Pirineus ha derivat en un conflicte que s'estén a la banda catalana i també la francesa d'aquesta serralada. La població local veu en el programa de recuperació d'aquest mamífer en el seu entorn una actuació imposada que no ha escoltat prou els seus punts de vista. La tensió va esclatar en conflicte manifest l'estiu passat, però retorna periòdicament a la taula de l'actualitat evidenciant les dificultats d'entesa entre els nuclis urbans, on es concentren les decisions polítiques, i la despoblada ruralitat. El conflicte, arran de la reintroducció de l'os al Pirineu, és la història d'una dominació secular, en primer terme, d'una dominació de l'ésser humà envers els grans depredadors per arribar a un equilibri entre l'activitat tradicional i la fauna salvatge i, posteriorment, dècades més tard, d'una dominació de la ciutat-estat envers els territoris de muntanya, als territoris rurals, imposant la seva veritat per sobre del coneixement dels locals. Doncs ho deixarem aquí, amb aquest eh, plantejament tan interessant, aquest conflicte entre el món urbà i el món rural, que molts cops està, està barrejat i no, no existeix eh, aquesta barrera d'una manera tan clara, sinó que és més aviat confosa, però sí que, doncs, eh, com ens explica molt bé aquest article, i que el podeu recuperar si, si entreu al web d'agrocultura.org, doncs podreu llegir-lo al eh, en la seva integritat. Són dues pàgines i us el recomano, també. Anem eh, tancant la paradeta. Hem començat el programa d'avui de l'Eco de la Vall amb l'entrevista en Joan Naspleda Feixes, que ens parlava de Som Mobilitat, aquesta cooperativa que comparteix els vehicles elèctrics. He recomanat el documental Freitenet, del qual hem escoltat uns extractes, i us he llegit l'entrevista a Antonio Turiel, que ens parlava de l'emergència energètica, que, de la qual se'n parla molt poc en comparació amb, amb l'emergència climàtica que constantment sentim als mitjans de comunicació. Doncs amb la sintonia de El bo, el dolent i el lleig, composada per Ennio Morricone, per la famosa pel·lícula del mateix nom. Acomiadem el programa d'avui fins al proper diumenge, que tornarem a les 5 de la tarda. Us comento que si voleu posar-vos en contacte amb el programa, teniu un correu electrònic que és ecodalavall@gmail.com, ecodalavall@gmail.com. Podeu enviar-nos sugerències Comentaris, crítiques, eh, propostes de col·laboració, activitats, perquè les puguem difondre, el que vulgueu. Eh, només cal que ens escriviu a ecodelabai.gmail.com Vinga, doncs, res més, m'acomiado fins al proper diumenge. Gràcies per acompanyar-nos. Eh, tornarem en directe a les 5 de la tarda el proper diumenge i sabeu també que el dimarts, a partir de les 8 del vespre, fem la repetició. I teniu també el podcast a radiolesplanes.com i també a l'ecodelabai.org. res més. Gràcies una vegada més. Fins la setmana que ve. Salut i pau a tothom.